«Ну, я то здебільшого перебував у тій площині життя, де жирує всяка потолоч», – зауважив Рудольф Карлович. «Але є ж, напевно, так зване правильне світське життя. Невже у ньому позитивний герой – дефіцит?» В тому той парадокс, що коли не прибріхувати, то його ніяк не можна було вчепити, піймати на перо і об'єктивом. Якось мені доручили написати про заводський комсомольський молодіжний колектив. За зведенням райкому на тому підприємстві їх мало бути 30. Насправді жодного. Але я не міг не написати. Тобто написати правду, як є. І з'явився Нарис про героїв нашого часу, свідомих робітничої місії гегемона-пролетаріату юнаків. Мене хвалили у райкомі, а я червонів. Брехня від букви до букви. Потім я звагнув, що приписками по народному око замилюванням живуть усі. все суспільство. Приписують неіснуючі тонни гектари, кілограми, центнери, літри, метри. Особи, голови, людину дні. Суспільство неіснуючих благ. За сильного дефіциту і всепереможного блату. Висунуся з в пусті кавістю. Хвист по голові. Не випинайся будь-як усім. Позитивний герой народжувався безбарвним і недоношеним. Хоча пологи відбувались в найстеревніших, найпрестижніших пологових будинках. Може, саме тому, що був позитивним якраз таким, як наполягало начальство. Хоча істинно позитивне являє собою далеко не самі лише чесноти. У ньому понісінько строкатого розбіжного вибоїв, ривків, байур розладів, навалом кострубатих і часто незбагнених вчинків і почуттів. А нині виходить попустило, а нині відкрилась небувала ера. Усі вікна для преси і мистецтва відчинились, і двері, в контори, підвали, комори. Природно, що першими крізь заслони ринули з величезним успіхом сюжети про хабарі, вбивців, словкачів, проблеми і загадки сексу. І все це препарується, анатомується, вивертається і подається споживачам на те. Відтривайтесь по повній. Усі нині ми в справі зірвались красти, красти, красти, Домоглись благополуччя забути яку ціну по головах, по головах, по головах. Я вже грішним ділом думаю, що краще вірно піддана німота й невеличка, але стабільна радянська зарплата в більшості суспільства, ніж цей безпреділ. Шарахатись – це так по-нашому, скривай Слешчинський. А хочете на чистоту, Рудольфа Карловичу? А що, дотепер ти говорив не на чистоту? Ну, дотепер я говорив ніби в загальній площині, а зараз перейду в суду особисто. Знаєте, чому я погодився бути вашим літописцем, а ще точніше літературним рабом? Ну, по-перше, зі страху. З такою людиною, як ви, краще дружити. По-друге, зі шкурного інтересу. Мало що трапиться в житті, а тут є можливість... Звернутися до вас по допомогу і захист, по третє, не без користі. Ви людина щедра, відвалите за цю роботу гарні грошики. Правда, що далі, то більше ці вульгарні мотивації меркнуть. Розумієте? Мене ця робота втягла, а ваша доля стала мені цікавою. Хоч як це парадоксально звучить, я отримав шанс вирватися із самого себе, зашкарублого, боягузливого, кон'юнктурного. Переді мною відкрилася перспектива зрозуміти в цьому житті щось значне. А зі з себе рабство, нехай ледь-ледь. Ну, от і обмінялися темками. Підбав Лещинський і повернув голову в бік, даючи зрозуміти, що тему вичерпано. Деякий час сиділи мовчки. Лещинський знову перевів погляд на рукопис. Заходився гортати. Знаєш, Костю, — нарешті заговорив він. — Та йди, я сам почитаю на дозвіллі. Уважно і вдумливо, а потім обговоримо. «Як скажете?» – кивнув Христофором. «Там, власне, ще тільки один епізод. звідтоді, як умер дядько Володя і ваше становище дещо похитнувось?» Вони встали. Ритольф Карлович міцно потис руку Христофорова, але піти йому не довелося. Двері рапно відчинились. У приміщення війшов старий, у скромному, пропахлому нафтарійному костюмі бадьорий, але з невеликим тремором лівої руки, за його спиною майнало обличчя – Ліна і зникло. Ба, розв'язано з радісно, сплеснув руками Рудольф Карлович, які люди. А ти, Костянтин Михайлович, не йди, вельми, до речі, познайомся. Це Андрій Петрович Абалкін, той самий контракт, який писав листа Сталіну. Повнявий Абалкін посвійськи гепнувся в крісло і заходився потирати долоні, немов вони в нього мерзли. Це був єдиний близький друг Лещинського, котрий мав право заявлятися в будь-який час і без попередження. Тисячу років не бачився з ним Рудольф Карлович, та ось звела доля в Україні. За все своє борхливе життя жодного разу не зустрічався з колишніми друзями по концтабору Костя Кацапчук. А тут, несподівано, років п'ять тому трапилось диво. Відбулася знаменна зустріч. У 60-ті, в пору відлиги, енергійний Абалкін був не тільки реабілітований, але й узявся сіяти розумне, добре, вічне. Повернувся вчителювати до сільської школи. Незабаром перебрався до міста і завдяки титанічним зусиллям, а якщо бути точним, завдяки великій любові до знань, навіть зробив кар'єру, викладав в інституті дуже далеко від земних турбот науку, астрономію. Захистив кандидатську Лещинського він знав як заслуженого працівника народного господарства на пенсії, а куди подівся Костя Кацапчук не розпитував. Чесно кажучи, він би і не згадав його взагалі, якби Рудольф Карлович мертвою хваткою не витягнув спочатку Абалкіна, щіпкої пам'яті підлітка, а потім не нагадав колишньому сільському вчителю дуже характерні деталі табірного життя-буття – котре, слава Богу, уже так далеко позаду. Зворушений Рудольф Карлович натиснув кнопку дзвінка, в двері знову зазирнув лін. «Придумайно ну, нам», – помахав рукою Лещинський, – «чогось смачненського». Їй тим часом безцеремонно вімкнув телевізор, і іначе в кімнаті нікого не було –